Capitolul 52. Philip sosi la Blackstable a doua zi. De la moartea mamei lui nu mai pierduse pe nimeni care să-i fie atât de apropiat. Moartea mătușii îi produse un șoc și, totodată, îl umplu de o teamă ciudată. Pentru prima dată căpătă sentimentul că și el e muritor. Nu-și putea da seama cum o să fie viața unchiului său fără tovărășia permanentă a femeii care-l iubise și-l îngrijise timp de 40 de ani. Se aștepta să-l găsească zdrobit de o durere deznădăjduită. Îi era groază de revederea cu el. Știa că nu o să fie în stare să-i spună niciun cuvânt care să slujească la ceva. În minte repeta fel de fel de discursuri potrivite. Intră în casa parohială pe ușa laterală și se duse în sufragerie. Unchiul William citea ziarul. Văd că trenul tău a avut întârziere, zise el ridicând ochii. Filip era gata să se lase în voia emoțiilor, dar primirea aceasta rece și oficială îi lopiuitul. Munchiul său abătut dar calm, îi înmână ziarul. Aici în The Black Stable Times e un paragraf foarte drăguț despre ea," îi zise el. Filip îl citi mașinal. Vrei să vii sus, să o vezi?" Filip încuvință din cap și urcară împreună scările. Mătușa Luiza era întinsă în mijlocul patului mare, înconjurată de flori. N-ai vrea să rostești o scurtă rugăciune?" îi propuse preotul. Drept care în îngenunchei, iar Filip, simțind că e de datoria lui să facă la fel, îi urma exemplul. Se uită la fața mică și schimonosită a mătușii. Era conștient de o singură emoție. Ce viață irosită!" Peste un minut, domnul cărei tuși ușor și se ridică. Îi arătă cu degetul o coroană de flori așezată la picioarele patului. Aia a trimis-o proprietarul domeniului," zise el. Vorbea cu glas căzut ca și cum s-ar fi aflat în biserică, dar nu-ți venea greu să-ți dai seama că, fiind cleric de profesie, se simțea întru totul la largul lui. Cred că ceaiul e gata." Se întoarseră în sufragerie. Storurile trase îi dădeau un aspect lugubru. Preotul se așezea în capul mesei, pe locul unde stătuse întotdeauna nevastă sa, și turnă cu multă ceremonie ceaiul. Filip nu-și putu stăpâni gândul că niciunul dintre ei n-ar fi trebuit să poată pune ceva în gură, dar când văzu că pofta de mâncare a unchiului său nu e cu nimic mai prejos decât fusese, începu să înfulece și el la fel de zdravân ca altă dată. O vreme nu schimbară o vorbă. Filip mâncă o prăjitură excelentă cu aerul nehotărât pe care îi socotea că se cuvine să-l aibă. Foarte mult s-au schimbat lucrurile de pe vremea când eram eu diacon, zise curând preotul. În tinerețea mea, bocitoarelor li se dădea întotdeauna o pereche de mănuși negre și o bucată de mătase neagră pentru pălării. Bieta Luiza prefacea prefăcea mătasea aceea în rochii. Ea zicea întotdeauna că din în mormântări își face o rochie nouă. Apoi ei povesti lui Filip cine a trimis gerbe și coroane de flori. Primiseră deja 24. Când murise doamna Rawlinson, soția preotului de la Fern, avusese 32 de coroane și gerbe. Dar probabil aveau să mai vină o mulțime a doua zi. Cortegiul urma să pornească de la casa parohială la ora 11, așa că aveau toate șansele să o depășească cu mult pe doamna Rawlinson. Doamna Rawlinson nu-i fusese deloc simpatică lui Izei. Am să țin chiar eu slujba de înmormântare. I-am făgăduit lui Izei că nu să las pe altcineva să o îngroape." Filip îi aruncă o privire dezaprobatoare unchiului său când acesta mai lua o bucată de chec. Date fiind împrejurările, nu putu să considere atitudinea lui altfel decât ca o dovadă de lăcomie. Fără doar și poate, Marian face niște prăjituri grozave." Mă tem că nimeni nu o să le mai facă atât de bune. Dar ce, pleacă?" strigă uimit Filip. Marian se afla în casa parohială de când o ținea el minte. Ea nu uita niciodată când e ziua lui și avea întotdeauna grijă să-i trimite un mic cadou, adesea absurd, dar în orice caz înduioșător. Și el avea o adevărată afecțiune pentru ea. Da," răspunse domnul Carey. Mi s-a părut că nu e frumos să rămână în casa mea o femeie nemaritată. Dumnezeule, dar trebuie să fie trecută bine de 40 de ani. Da, cred că are vreo patruzeci, dar în ultima vreme ne-a cam dat bătaie de cap. Avea mereu tendința de a lua prea multe asupra ei și, acum, mi se pare prilejul potrivit de a-i da răvaș de drum. Firește, e un prilej cu care nu te mai poți întâlni a doua oară, zise Filip. Își scoase o țigară, dar unchiul său nu-i dă să o aprindă. Nu înainte de înmormântare, Filip," zise el cu blândețe. Mă rog," zise Filip, ar fi oarecum o lipsă de respect să fumezi în casa atâta vreme cât biata ta mătușă e încă sus." Josiah Graves, paracliser și director al băncii, se-ntoarse cu ei de la înmormântare la casa parohială și rămase la cină. Storurile fusese ridicate și, în ciuda voinței lui, Filip a avut totuși o senzație curioasă de ușurare. Trupul acela neînsuflețit din casă îl făcuse să nu se simtă la largul lui. În timpul vieții, biata femeie fusese cât se poate de bună și blândă. Și totuși, când zăcea acolo sus în dormitorul ei, rece și țeapănă, îi se păruse că are o răurire nefastă asupra celor rămași în viață. Acest gând îl îngrozi pe Filip. Vreau două minute rămase singur în sufragerie cu paracliserul. Îndășduiesc că vei putea să stai o vreme cu unchiul dumitale, îi spuse acesta. Cred că n-ar fi bine să-l lași singur, tocmai acum. Nu mi-am făcut încă niciun plan, răspunse Filip. Aș fi încântat să rămân, dacă are nevoie de mine. În intenția de a-i mai ridica puțin moralul soțului îndurerat, paracliserul vorbi la cine despre un incendiu recent de la Black Stable, care distrusese parțial capela sectei lui Osley. După câte aud, nici nu erau asigurați, zise el zâmbind puțin. Asta n-are prea mare importanță, zise preotul. O să scoată ei bani cât vor pentru reconstrucție. Credincioșii capelei sunt întotdeauna gata să dăruiască bani. Văd că Holden a trimis o jerbă. Holden era pastorul sectei dezidente și, cu toate că de dragul lui Hristos, care murise pentru amândoi, domnul Cherei îl saluta din cap pe stradă, de vorbit nu-i vorbea. Mi s-a părut un gest de o observă el. Au fost patruzeci și una de coroane și de gerbe. Adumitala era frumoasă. Am admirat-o mult împreună cu Filip. Vai, îl lăsați, spuse bancherul. Observase cu multă satisfacție că e mai mare decât toate celelalte. Avea un aspect foarte frumos. Începură să discute despre lumea care venise la înmormântare. Din pricina ei, unele prăvălii închiseseră, iar paracliserul scoase din buzunar afișul tipărit în acest scop. Dată fiind înmormântarea doamnei cărei, localul va fi închis până la ora 1. A fost ideea mea," zise el. Mi s-a părut un gest foarte frumos din partea lor să țină închise prăvăliile, zise preotul. Biata lui l-ar fi apreciat foarte mult. Filip mâncă. Marian tratase ziua respectivă ca pe o duminică și le servise pui fript și tartă cu coacăze. Probabil nu v-ați gândit încă la o piatră funerară, zise paracliserul. Ba da, m-am gândit să pun o cruce simplă de piatră. Luiza era întotdeauna dușmana ostentației. Cred că ceva mai frumos decât o cruce e greu de făcut. Dacă vă gândiți la o inscripție, ce ați zice de cu Cristos e mult mai bine. Preotul strânse din buze. Era atitudinea tipică a lui Bismarck să încerce să rezolve el totul. Nu-i plăcea textul ăla, mai ales că arunca oarecum o umbră asupra lui. Nu cred că ar trebui să scriu asta. Aș prefera. Domnul a dat, domnul a luat. Serios? Mie întotdeauna mi s-a părut formula asta nițel indiferentă. Preotul îi răspunse cam acru, iar domnul Graves îi dădu o replică pe un ton pe care, văduvul, îl prea autoritar pentru situația respectivă. Lucrurile mergeau cam prea departe dacă el nu mai avea nici măcar libertatea să-și aleagă inscripția pe care o dorea pentru piatra de mormânt a propriei lui soții. Urmă o pauză, după care conversația alunecă spre problemele parohiei. Filip se duse în grădină ca să fumeze o pipă. Se așeză pe o bancă și deodată începu să râdă isteric. Peste câteva zile, unchiule își exprimă speranța că Filip va petrece câteva săptămâni la Black Stable. Da, îmi convine de minune," zise Filip. Bănuiesc că nu e nimic grav dacă te întorci la paris abia în septembrie." Filip nu-i răspunse. Se gândise mult la spusele lui Foane, dar era încă atât de nehotărât, încât nu dorea să vorbească despre viitor. Ar fi fost un gest elegant dacă ar fi renunțat la artă din convingerea că nu poate străluci în ea. Dar, din nefericire, numai lui s-ar fi părut elegant gestul. Altorarii s-ar fi părut mărturisirea unei înfrângeri și el nu vroia să se recunoască învins. Era încăpățânat din fire și, bănuia la că talentul lui nu se află într-o anumită direcție, îl îndemna să forceze totuși împrejurările și să țintească tocmai în direcția aceea. Nu putea suporta gândul că prietenii lui ar râde de el. Asta l-ar fi putut împiedica să facă vreodată pasul hotărâtor de a abandona studiile artistice, dar mediul diferit îl făcu deodată să vadă lucrurile cu totul altfel. Ca și mulți alții, descoperi că traversarea canalului mânecii preface lucrurile care, Păruseră importante în niște flecuri lipsite de orice valoare. Viața pe care o găsise altădată așa de încântătoare că nici nu putea suporta ideea de a o abandona, îi se păru acum o inepție. Îl apucă o scârbă de cafenelele pariziene, de restaurantele cu mâncare prost gătită, de cadrul sordid în care își desfășurau cu toții viața. Nu-i mai păsa de deci ce o să gândească despre el prietenii, Cronșo cu retorica lui, doamna Otăr cu onorabilitatea ei, Ras, Chalice cu afectările, Lawson și Claton cu certurile lor. Îi se întorcea stomacul pe dos când se gândea la toate astea. Îi scrise lui Lawson și îl rugă să-i trimite lucrurile în Anglia. Tot avutul lui sosi peste o săptămână. Când își despachetă tablourile, se văzu deodată capabil să le cerceteze cu un aer degajat. Remarca acest lucru cu mult interes. Unchiul său era nerăbdător să-i vadă pânzele. Deși dezaprobase cu atâta vehemență dorința lui Filip de a pleca la Paris, acum accepta situația cu multă detașare. Îl interesa viața studenților și îi punea mereu lui Filip întrebări în această privință. De fapt, era oarecum mândru de el pentru că e pictor și, când era lume de față, încerca să-l tragă de limbă. cu comie la studiile după modele pe care i le arătă Filip. Acesta așeză dinaintea lui portretului Miguel Ahuria. De ce l-ai pictat?" întrebă domnul Carey. Păi aveam nevoie de un model și m-a interesat figura lui." Dacă tot n-ai nimic de lucru aici, n-ai vrea să-mi faci portretul?" Mă tem că te-ai plictisit pozându-mi. Ba, cred că mi-ar face chiar plăcere. Bine, atunci o să vedem. Pe Filip îl amuzea această vanitate a unchiului său. Era limpede că murea de nerăbdare să se vadă imortalizat în portret. Să capete ceva pe gratis era o șansă pe care nu trebuia în niciun caz să o scape. Vreau două-trei zile făcu mereu mici aluzii. Îi reproșe lui Filip că trândăvește. Îl întrebă când are de gând să se pună pe treabă și, în cele din urmă, se apucă să spune la toate cunoștințele cu care se întâlnea că Filip o să-i zugrăvească portretul. În cele din urmă veni și o zi ploioasă și, atunci, domnul Chierei găsi cu cale să-i spune lui Filip după micul dejun. Ei, ce-i zice dacă te-ai apuca azi dimineață de portretul meu?" Filip puse pe masă cartea pe care o citea și se răsturnă în fotoliu. M-am lăsat de pictură." zise el. De ce? întrebă uimit unchiul lui. Am impresia că nu prea are rost să fiu un pictor de mâna a doua și am ajuns la concluzia că n-am să fiu niciodată un artist de seamă. Mă surprinde ce-mi spui. Înainte de a te duce la Paris, erai sigur că ești un geniu. M-am înșelat, zise Filip. Eu credeam că acum, dacă ai îmbrățișat o profesie, ai să ai mândria de a te ține de ea. Mi se pare că ceea ce îți lipsește este perseverența. Pe Filip îl irită puțin faptul că unchiul lui nu vede nici măcar ce eroismă veritabil reprezintă hotărârea lui. Fierul care nu se folosește ruginește, relopreotul. Dintre proverbe, acesta îi se părea lui Filip cel mai nesuferit și lipsit de orice sens. Unchiul lui îl repeta adeseori în cursul discuțiilor premergătoare abandonării slujbei de contabil. După cât se pare, tutorele lui își-a mintit tocmai de acest lucru datorită proverbului. Uite ce! Acum nu mai ești un băiețel. Trebuie să te gândești serios să te apuci de treabă. La început ai ținut morțiș să te faci expert contabil. Pe urmă te-ai plictisit și ai zis că vrei să te faci pictor. Și acum ți-a venit cheful să te răzgândești încă o dată. Asta dovedește... Preotul șovăie o clipă ca să vadă bine care sunt exact defectele de caracter demonstrate de această atitudine și Filip îi termină el propoziția. Nehotărâre, incompetență, lipsă de prevedere, neseriozitate. Preotul se uită repede la nepot să vadă dacă nu cumva aș bate joc de el. Filip avea o înfățișare foarte gravă, dar în ochii lui era o sclipire amuzată care-l irita. Fără doar și poate, Filip trebuia să-și bage mințile în cap. I se păru că e momentul potrivit să-i dea peste nas. În momentul de față, problemele tale financiare nu mă mai privesc într-un nimic. Ești stăpân pe propriile tale treburi. Și totuși, cred că ar fi bine să-ți amintești că banii tăi nu o să-ți ajungă prea mult și acea nefericită infirmitate pe care o ai nu-ți dă posibilitatea de a-ți câștiga mai ușor existența, ci din potrivă. Între timp, Filip ajunsese să știe din capul locului că ori de câte ori se supăra cineva pe el, primul lucru care îi dădea prin minte era să-i spună ceva dezagreabil despre piciorul lui Bond. Părerea lui despre neamul omenesc era determinată de faptul că mai nimeni nu putea să se împotrivească acestei ispite. Tocmai de aceea se educase singur în așa fel, încât să nu arate câtuși de puțin că remarca respectivă îl rănește chiar îi zbutise între timp să-și stăpânească tendința de a se îmbujora la față, unul dintre lucrurile care îl chinuiseră cumplit în copilărie și în fragedă tinerețe. După cum ai remarcat în mod foarte just," replică el, problemele mele financiare nu te mai privesc într-un nimic și sunt stăpân pe propriile mele treburi. În orice caz, cred că îmi vei acorda măcar favoarea de a recunoaște că am avut dreptate să mă opun când te ai hotărât să studiezi artele plastice." În privința asta nu sunt chiar așa de sigur. Aș putea să spun că omul profită mai mult de pe urma greșelilor pe care le se săvârșește din capul lui, decât de pe urma lucrurilor bune pe care le realizează, ascultând desfatul altcuiva. Mi-am făcut de cap și acum n-am nimic împotrivă să mă apuc de ceva serios. Și anume, de ce? Filip nu era pregătit pentru această întrebare, întrucât de fapt nici nu se hotărâse în vreun fel. Se gândise la vreo zece, douăsprezece profesii diferite. Lucrul cel mai potrivit pe care l-ai putea face ar fi să îmbrățișezi cariera tatălui tău și să te faci medic. Oricât de ciudat s-ar părea, tocmai de asta m-am și hotărât să mă apuc. Se gândise și la medicină printre diverse alte lucruri, mai ales pentru că era o ocupație care părea să-i acorde foarte multă libertate personală, și experiența lui privitoare la viața într-un birou îl făcuse să ia hotărârea de a nu mai intra niciodată într-o asemenea încăpere. Răspunsul pe care îl dăduse preotului îi scăpase de pe buze aproape fără voia lui, pur și simplu pentru că avea aerul unei replici prompte. Îl amuza șansa de a lua o hotărâre în felul acesta cu totul întâmplător, așa că își puse în gând atunci pe loc ca la toamnă să se ducă să studieze la spitalul unde lucrase pe vremuri tatăl lui. Vă să zic că cei doi ani cât ai stat la Paris pot fi considerați drept pierdere de vreme? Asta n-aș ști să-ți spun. Am petrecut foarte bine în tot timpul ăsta și am învățat vreo câteva lucruri folositoare. Ce anume? Filip reflectă o clipă și răspunsul pe care îl dădu nu era lipsit de o ușoară dorință aproape nevinovată de a-și interlocutorul. Am învățat să privesc mâinile oamenilor." ceea ce nu făcusem niciodată până atunci. Și în loc să privesc pur și simplu casele și copacii, am învățat să privesc casele și copacii pe fundalul cerului. Și am mai învățat și faptul că umbrele nu sunt negre, ci colorate. Probabil că te socoți foarte deștept. Eu cred că neseriozitatea ta e prostie curată.